Petició de rectificació de la notícia de Softcatalà. i al vespre vaig enviar a Softcatalà la següent petició de rectificació de la notícia publicada a Softcatalà i reproduïda per VilaWeb, en la que oblida un cop més, parlar de la col·laboració de Palmcat. Cordialment, Paco Riviera. Missatge original. Assumpte. Petició oficial de rectificació a la vostra notícia data. Free, 15A per 2005, 23, 20 minuts, 58 segons, més 0200A. Secretària i cap de premsa, bona nit. Com a responsable de palmcat.org us faig arribar a la següent nota de petició oficial de rectificació. A la vostra notícia. Programari en català lliure, gratuït i de demostració. Et posarem el teu Windows i el teu Office 2003 en català i l'openofisa.org, i el Firefox, i el Tundervir, i el Gim, i la Vior, i l'Òpera, i la distribució d'en Linux en català que vulguis, i programes en català per a la teva Palma o Pocket PC, i desenes de programes més. No ho mai més fàcil. Només cal que portis el teu portàtil, la torre del teu ordinador fix, nosaltres posem la resta, la teva Palma o el teu Pocket PC. De la pàgina httpus wwwsoftcatalàorg jornades s 2005 festa.htm Entenc que és fàcil posar-ho tot en el mateix pot i que sembli que només Softcatalà sembla que pugui portar la responsabilitat del programari en català, és trist. Però hi ha prou feina feta per pelcat i programari localitzat al marge de Softcatalà com perquè quedi clar que som dos coses diferents amb finalitats similars, però amb focs i sobretot feina molt diferent. En tot cas vull aclarir que, almenys que jo sàpiga dins de Softcatalà no hi ha cap secció ni llista de distribució, fòrum, ni res, per a ordinadors de butxaca, ja siguin Palms, Pocket PCS, Smartphones, Symbian, ni res semblant. La citada festa d'instal·lació està organitzada conjuntament per Softcatalà, per als ordinadors de taula, i Palmcat, per als ordinadors de butxaca. Palmcat s'encarrega de l'organització de tota la part de la festa relativa a ordinadors de butxaca. Cordialment, Paco Riviera, coordinador de Palmcat, informàtica de butxaca Palm Puaret Expert Guida. http2.1.www.palmcat.org Més de 30 documents i de 35 programes lliures a la vostra disposició, i en català. Actualització 17 d'abril de 2005. A data d'avui no hi ha hagut cap resposta ni per part de softcatalani de VilaWeb. Tot i així vàrem participar a la festa tant com havíem anunciat, i agraïm a tots els que es van apropar a la festa per instal·lar les nostres aplicacions. Benvinguts. Actualització 20 d'abril de 2005. Hem rebut el següent missatge del coordinador de Softcatalà de les Jornades, Marc Balsunces. Retirat per petició de l'interessat.